يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفسي واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقو الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقو الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yut'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharal umur muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu Mempertemukan kita di sebuah majlis yang kita harapkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Wataala dan menjadi membarat amalan timbangan amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Karena kita tahu bahwasanya beribadah ya bukan hanya solat bukan hanya puasa di antara bentuk ibadah adalah mutut ilmu bahkan merupakan kewajiban yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim untuk ilmu itu wajib bagi Setiap muslim Oleh karenanya Tentunya Tidakala seorang mendengarkan pengajian Kemudian dengan perhatian Dengan saksama Maka tidak sama pahalanya Dengan orang yang hanya Ikut-ikutan tanpa perhatian Karena ibadah Tentunya Berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagaimana yang telah diumumkan, maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah topik tentang suatu ibadah yang sangat penting Yaitu ibadah sabar Yang Alimam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kalimat sabar dalam Al-Quran ya, Lebih dari 90 kali Yang menunjukkan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ibadah yang satu ini, ibadah sabar dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar dalam Al-Qur'an kecuali dalam bentuk perintah atau anjuran atau pujian sanjungan kepada orang-orang yang bersabar jumlah yang banyak ini menunjukkan pentingnya ibadah sabar ini kalau kita ingin sebutkan satu persatu tentang disebutkannya sabar dalam Al-Qur'an maka terlalu banyak akan tapi saya akan menyebutkan beberapa contoh yang mewakili tentang agungnya ibadah sabar ini Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan bahwasannya Allah cinta kepada orang-orang yang sabar Wallahu yuhibbus sabirin Sungguhnya Allah cinta Kepada orang-orang yang bersabar Kita semua ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan banyak di antara kita Yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan sebagaimana perkataan Ibnu al rahimahullah Bukan urusannya untuk mencintai, inamasyanu untuk dicintai. Perkaranya bukan engkau mencintai, tetapi yang jadi permasalahan apakah kau dicintai atau tidak. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang bisa mengantarkan kita sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sabar. Dan Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Sebenarnya Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Dalam arti yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang sabar. Inna Allah ma'ashabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Allah akan mengkokokkannya, Allah akan menolongnya, Allah akan bersamanya. Dan ini merupakan janji yang sangat, ya, yang sangat kita inginkan. Kita ingin disertai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama tatkala kita dalam kondisi-kondisi terdesak. Allah mengatakan Inna Allah ma'ashabirin. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama orang-orang yang sabar. Oleh karenanya banyak dalam Al-Quran Allah perintahkan untuk sabar seperti firman Allah Subhanahu ya, wa taala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabituh ya wahai orang yang beriman bersabarlah kalian ya, bersabarlah kalian bahkan Allah Subhanahu wa taala Merintahkan untuk saling nasihat menasihati dalam kesabaran kita tahu dalam surat al-asr innal insana lafi khusr wal asri innal insana lafi khusr ila ladzina amanu beramal salihah dan tawasau bil haqq wa tawasau bisabr. Sungguhnya semua manusia dalam kerugian. Ya, semua manusia dalam ke, dalam keadaan rugi. Semuanya tidak terkecuali kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan la fi khusr. Allah tidak mengatakan mereka rugi, tapi Allah menyatakan sungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi kerugian mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah ya, kanan dan kiri diliputi dengan kerugian kecuali orang-orang yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya sifat mereka adalah, wa tawasau bi sabar. Mereka saling wasiat mewasiati, artinya saling menasihati. Dan kalau kita lihat kalimat tawasi, itu dalam bahasa Arab diambil dari wazan tafa'ala. Tafa'ala itu, ada timbul, ya fi'il atau perbuatan kata kerja dari dua belah pihak. Jadi bukan satu pihak saja yang mewasiatkan untuk bersabar, tapi saling, Mewasiat mewasiati, saling nasihat menasihati untuk bersabar. Jadi ini menunjukkan bentuk saling menasihat dalam sabar merupakan perkara yang penting dalam dalam syariat. Oleh kerana Allah Subhanahu Wataala telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang kanan yang menuju surga. Watawasau bil sabri, watawasau bil marhamah, ulaika ashabul ma'imanah. Dan orang-orang yang mereka, ya berwasiat saling nasihat menasihati untuk bersabar dan saling mengasihi kata Allah ulaiika ashabul maimanah mereka adalah orang-orang yang berjalan di sebelah kanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasanya hendaknya kaum muslimin atau orang-orang beriman menjadikan solat dan sabar sebagai penolong bagi dia wastainu bis sabri was salat dan terlalu banyak ya kalau kita bicara tentang kaum sabar. Contohnya lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan para imam pemimpin dari orang-orang yang sabar. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru. Dan kami menjadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang berjalan di atas petunjuk kami kapan lamma sabaru terkala mereka bersabar. Karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya katakan tadi lebih dari 90 kali kalimat sabar disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam bentuk ujian, sanjungan dan perintah agar kita bersabar yang menunjukkan agungnya ya agungnya e, ibadah sabar ini. Oleh karenanya Allah menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an bahwasanya sabar inilah merupakan sebab masuknya orang ke dalam surga. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala ya wajazahum bimaa shabaru jannatu harira dan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka karena kesabaran mereka surga karena kesabaran mereka kata Allah Allah berikan surga kepada mereka Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sadaru mereka itulah orang-orang kami -orang berikan tempat yang tinggi di surga kenapa bima sadaru karena kesabaran mereka kata Allah Subhanahu wa taala Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni jazaituhumul yauma bima sadaru Maka pada hari ini aku akan berikan balasan kepada mereka surga karena kesabaran mereka dan ini menunjukkan pentingnya ibadah sabar karenanya Nabi SAW dalam satu hadis yang suher menyatakan man yata sobar yusobbirhullah, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, karena kita tahu akhlak yang mulia itu bisa jadi orangnya memang dasarnya sabar ada yang orang tidak sabar tapi Rasulullah mengatakan man yata sobar barang siapa yang berusaha untuk bersabar berarti sifat sabar itu sifat yang bisa diraih yang bisa di, diadakan jadi tidak ada menjadi menjadi ada kita dapati mungkin kalau orang-orang Indonesia bagian Jawa yang mungkin ini orang-orang sabar ya sampai katanya kalau orang Solo kalau diinjak kakinya dia bilang mas kaki saya masih dipakai tolong jangan diinjak, dia tidak marah <laughs> saya masih pakai kaki saya maaf, tapi kalau coba sama orang Irian sama orang Maluku ya, lain lagi ceritanya <laughs> bagian bagian timur lebih lebih temperamental ini kenyataannya ada ada, tapi sifat sabar ini bisa di Diraih, bisa diperoleh, bisa diadakan. Karena Nabi mengatakan, wamaniyata sabar. Barangsiapa yang berusaha untuk bersabar, yusobirullah. Maka Allah akan membuat dia menjadi bersabar. Kemudian Nabi saw mengatakan, wamu'tiyah hadun, alta'an, khairon, wa ausaha mina sabar. Dan tidak seorang pun diberikan anugerah dari Allah yang lebih baik daripada sabar. Jadi anugerah yang terbaik yang Allah berikan kepada seorang sabar. Kalau seorang sudah disifati sabar, orang ini sabar, ini tanda dia masuk surga ini. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tidak ada pemberian anugerah Allah yang lebih baik daripada apa? Sabar. Dikarenanya para halinah hadirat yang rahmatu subhanahu wa taala kita sedang berbicara tentang ibadah yang sangat agung, bukan ibadah sembarang, tapi ibadah yang yang berkaitan dengan keimanan, sabar berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu Wataala, berkaitan dengan husnul kepada Allah Subhanahu Wataala ibadah yang kelihatannya sepele, sabar. Tapi dibalik praktek sabar tersebut ada keimanan-keimanan yang berkaitan dengan rukun iman, berkaitan dengan uh, janji-janji Allah Subhanahu para hadirin dan hadirat yang uh, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala tadi sekilas tentang. Uh, Keutamaan bersabar Dan Ternyata Allah menciptakan kita di dunia ini Untuk diuji Jadi Kita pasti menghadapi ujian Dan Allah telah nyatakan dalam Al-Quran dalam banyak ayat Seperti firman Allah SWT ta Tabaraka alladhi biyadihil mulku Wahu ala kulli shay'in qadir Alladhi khalaqal mawta walhayata Liyabaluwakum ayyukum ahsanu amalamu Allah dihwalak al-mau hayat. Tiada Allah subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Buat apa? Lihat berdua untuk menguji kalian. Ayuh kum akses amal. Mana diantara kalian yang amal terbaik? Kita diciptakan untuk diuji. Kulunafsin zaiqul mau. Wanabulukum bi sharri wal khairi fitnah. Wa ilaina Ada Allah subhanahu wa taala setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah mengingatkan kalian hidup itu ada ada ada akhirnya tidak akan hidup terusnya tidak akan hidup seterusnya setiap yang bernyawa kata Allah pasti akan mendapatkan kematian Kemudian Allah mengatakan wa nan balukum wal khairi fitnah dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan kata para ulama dengan kekayaan dengan harta itu juga ujian Dan kalian akan diuji dengan keburukan dengan rasa sakit kemiskinan kemudian kata Allah wa ilainaturjaun dan kalian akan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan apakah kalian sabar dalam menghadapi Ujian-ujian tersebut. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Allah menciptakan alam semesta ini, langit dan bumi. Allah sediakan buat kita untuk menguji kita. هو الذي خلاق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرشه على الماء ليا بلوكم أيكم أحسن وعمال Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam masa. Dan terkala itu sehingga sananya berada di atas air. ليا بلوكم untuk menguji kalian. أيكم أحسن وعمال Mana di antara kalian? yang terbaik amalannya. Definisi sabar itu bagaimana kalau diakhirkan bisa nanti uh, mudah-mudahan pas di, di, di penjelasan mudah-mudahan kita bisa lewat ya uh, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi pertanyaan yang sangat baik dari salah seorang hadirin tentang uh, definisi sabar yang sabar dalam bahasa dalam bahasa Arab diambil dari kalimat hads menahan. Jadi seorang menahan diri tatkala dia menahan dirinya ya, tatkala dihadapkan dengan ujian, baik menahan lisannya, baik menahan dirinya, jawarihnya, anggota tubuhnya dalam menghadapi ujian tersebut agar bisa berbuat sesuai dengan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ulama menyebutkan sabar itu tidak sebagaimana dibayangkan oleh sebagian orang yang menyangka sabar itu cuma bersabar tatkala terkena musibah, enggak. Sabar itu ada tiga model yang disebut oleh para ulama. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersabar menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersabar menahan diri untuk terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersabar menahan diri an ma'siyatillah agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga asabru ala aqdarillah almu'limah almuhzinah. Yang ketiga bersabar atas takdir-takdir Allah musibah-musibah yang menyedihkan dan memilukan hati. Ini tiga model sabar yang setiap manusia yang biasanya mendapati tiga model ini. Entah dia disuruh untuk taat kepada Allah, entah dia disuruh ditekan untuk menjelarangan Allah dan tatkala datang musibah dia bersabar ya untuk tidak menunjukkan bentuk protes, nada protes kepada Allah atas keputusan Allah Subhanahu Wataala. Dan tiga perkara ini butuh kesabaran. Dan ketiga perkara ini yang Allah sebut dalam Al-Quran Makanya saya ingin sebutkan dalil dalam Al-Quran Bahwasanya sabar itu bukan hanya terkena musibah Tapi dalam Menjalankan ketaatan juga butuh kesabaran Sebagai contoh dalam Surat uh, al Insan, Allah SWT menyebutkan tentang ketaatan-ketaatan saja Bahkan Allah menyebutkan secara spesifikasi Tentang ikhlas kata Allah subhanahu wa ta'ala bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatir wa ala hubbihi miskina wa yatima inna man yu'timukum li wajhi llahi lanurilakum jazaa'a la inna nakhafu mir rabbina yawman abusan qatira fawqahumullahu syarra dhalika liyawmi wa laqahum nadrata wa surura wa jazahum sabaru jannatu khariira katoga subhanahu wa ta'ala dan mereka orang-orang yang beriman penduduk surga ini mereka menjalankan nazar yang mereka nazarkan Jadi mereka pernah bersumpah Saya akan melakukan demikian, saya akan berguna demikian Mereka tidak meninggalkan Sumpah mereka tersebut Dan mereka menjalankan nazar mereka Kemudian mereka memberikan makanan yang mereka sukai Artinya mereka butuh dengan makanan tersebut ya. Kemudian mereka berikan makanan tersebut Kepada orang miskin, kepada anak yatim Dan kepada orang yang ditawan Kemudian mereka berkata, Inna manut'imukum liwajihillah. Sungguhnya kami beri makan kepada kalian, karena Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza'an wala syukuro. Kami tidak butuh balasan dari kalian, dan kami tidak butuh kata terima kasih dari kalian. Ini Allah sebutkan amalan-amalan ini Sebab mereka masuk surga Dan Allah beri balasan kepada mereka Karena kesabaran mereka Allah berikan surga Dan pakaian sutra bagi lelaki Ternyata menunaikan nazar itu butuh kesabaran Allah namakan itu kesabaran Ternyata ikhlas itu butuh apa? Butuh sabar Bayangkan seorang kalau tidak ikhlas tidak sabar Ya, orang yang bekerja yang beramal seolah karena ikhlas Dia tidak butuh untuk balasan dari orang yang dia bantu Dan bahkan rasa terima kasih tidak dia tunggu Tapi orang yang tidak ikhlas Dia risah kapan orang ini terima kasih sama saya Kapan bahkan hatinya akan digelitiki oleh syaitan Untuk mengukit-ngukit kebaikannya Atau untuk menceritakan kebaikannya Oleh karenanya orang ikhlas itu butuh butuh kesabaran Karena Nabi Alaihi Wasallam Ya, menyatakan diantara salah satu tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala diantarnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulun tasodakubi yaminihi faakhfah hatalacalamasymaluhum atufiku yaminuhu. Seorang yang dia berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan infaknya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan, tangan kanannya. Rasulullah SAW menyebutkan tangan kanan dan tangan kiri, karena kedekatan dua tangan ini, dua teman sejoli di mana tangan kanan, tangan kiri selalu membantu, dan tangan kiri mengetahui seluruh kegiatan tangan kanan. Akan tetapi kalau tangan kanan bersodakoh Dia sembunyikan sodakohnya Sampai-sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfatkan oleh tangan kanannya Artinya benar-benar dia berusaha Ikhlas menyembunyikan amalannya Tidak cerita kepada, kepada uh, orang lain Karena siatan datang menggelitiki hatinya Untuk cerita dan cerita untuk mengurangi Keikhlasannya itu minimal mengurangi Pahala yang dia peroleh. Bayangkan dalam surat ini surat Insan Allah menyatakan ikhlas itu butuh dengan apa? Sekarang dalam ayat yang lain juga banyak. Seperti dalam surat Ar-Ra'adu, ya, Allah Subhanahu SWT menjelaskan secara e, detail tentang amalan-amalan ibadah. Kemudian Allah menyebutkan, Assalamualaikum e, bima sabartum. Ya, malaikat mengatakan keselamatan atas kalian masuk surga. Bima sabartum. Karena kesabaran kalian. Ya. Dalam surat Ar-Ra'adu, Coba saya terlalu din. Anak ingin bacakan sama antum. Surat tersebut agar anda memakai bahasanya banyak amalan-amalan soleh dalam mengerjakannya butuh dengan kesabaran ya. Assalamualaikum, Mas Subarto penyemang. Ya sebelumnya. <tuh> uh, walladina. Walladina sabar untuk kau jadi. Ya sebelumnya lagi. Sebentar Ha, kata Allah Subhanahu Wa Taala: al yufuna Nabi Ahadillahi, wala yang kudun al Itu orang-orang yang mereka yufuna Nabi Ahadillahi, yang mereka menunaikan janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kudun al-misar, dan mereka tidak membatalkan janji mereka kepada Allah. Ini juga butuh kesabaran. Banyak orang berjanji dengan Allah. Saya kalau punya uang, kalau saya punya rezeki, saya akan begini, begini, begini. Begitu. Ya dapat rezeki tidak berinfaq tidak berasadoka malah kawin lagi ya <laughs> lupa dia lupa dengan Allah <laughs> banyak orang seperti itu ya, kalau saya punya uang insyaallah saya akan menganfondo mudah, -ya mudah mudahan Allah mudah-mudah saya dapat rezeki lancar ya Allah begitu dapat rezeki lancar lupa dia tidak sabar ya tidak sabar malah macam-macam ya, macam-macam <laughs> yang baik juga tapi. <laughs> Kemudian kata Allah Subhanahu Wala Dina ya sila nama amar Allahubihi ayu salam. Waiyakhshunarabbahu waiyakhfuna sual arisal. Orang-orang yang mereka menyambung silaturahmi ini juga butuh kesabaran. Antum bersilaturahmi mungkin dari jauh bersafar. bersabar. Ya, anda tahu seorang she, namanya she Anis Taahir al Indonesia. Ngajar di guru saya dan guru ustaz Ahmad Zainuddin ngajar di kuliah hadis. Dia datang ke Jakarta untuk silaturahmi doang. Karena kakeknya orang apa? Indonesia orang Semarang. Dia tidak tidak tidak tahu bahasa Indonesia, makanya bahasa Arabnya sangat fasih. Kalau dia ngomong bahasa Arab lebih pintar daripada orang Arab. Karena dia tidak tahu bahasa Indonesia. <laughs> Kalau dia tahu bahasa Indonesia pasti tidak seperti itu. <laughs> Cuma bahasa Arabnya luar biasa. Jadi khatib di sering di masjid jami luar biasa. Dia pernah datang ke Indonesia tidak ada tujuan lain kecuali untuk apa? Nyambung silaturahmi. Ini butuh kesabaran. Dia yakin dengan janji Allah akan pahala bersilatuh rahim Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menjuluti bahkan di awal dakwah Nabi s.a.w. alaihi wasallam ketika bi silul arham ya sambunglah rahmi. <laughs> lebih dibutuhkan lagi kesabaran untuk menjalankan ketaatan kepada Allah tatkala keluarga yang kita silaturahmi tersebut benci sama kita bahkan memutuskan silaturahmi dengan dengan kita ini butuh kesabaran lagi pahalanya lebih besar lagi Allah sebutkan tentang ini kemudian Allah mengatakan lagi wa aqimu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang mendirikan sholat, sholat juga butuh kesabaran, apalagi sholat berjamaah, ya. apalagi sholat subuh ya, ini butuh kesabaran. Saya ingat cerita salah seorang guru tentang salah satu mahasiswa Madinah yang dari Rusia, yang kita tahu dia hidup di daerah dingin, ya, maka kalau dia kebetulan misalnya ternyata di malam hari mimpi, kemudian junub, maka untuk sholat subuh dia harus bangun berapa jam sebelum subuh, cari kayu bakar, kemudian Nyalakan api, air dipanaskan, baru kemudian mandi. Mandi jual beli tidak mungkin dilakukan kecuali orang-orang yang beriman tentang hari hari akhirat. Ya. Tapi Syaikhul Rasul juga cerita tentang bagaimana semangat seorang yang buta untuk bisa Salat berjamaah. Sampai di salah satu di negeri Saudi, ya, ada tatkala di satu negeri di satu kampung di Badui, dipasang tali dari masjid ke rumah seseorang. Itu ini tali buat apa? Ternyata buat orang buta yang supaya dia tidak perlu dituntun ke masjid. Kita kita jauh dari dari mereka ya. Kita kadang menunda solat jamaah, solat berjamaah gara-gara ngobrol atau gara-gara nikmatnya selimut, macam-macam ya. Kadang-kadang Macam -macam ya. gara-gara anak-anak, kadang-kadang gara-gara perkara ya, sehingga meremehkan solat berjamaah. Ini semua butuh dengan dengan kesabaran dalam melakukannya. Waanfakumim marosakanahum serrawalani. Demikian juga berinfak Ya, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi ini juga butuh kesabaran melawan jiwa nafsu yang cinta kepada kepada harta. Kita tahu harta itu manis ya. Apalagi memperolehnya dengan kesulitan, untuk dikeluarkan butuh butuh kesabaran. Butuh mengingatkan diri akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, Jannatu Adn adn yadkhulunha dan mereka pun masuk dalam surga aden kemudian para malaikat wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli para malaikat pun datang menunggu mereka dari segala arah dan para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa nikma uqbat dar. Selamat dan bagi kalian atas kesabaran kalian dan sungguh merupakan tempat terbaik bagi kembali kalian. Jadi di sini intinya ternyata sabar dalam syariat bukan hanya bersabar dalam menah, menghadapi musibah. Tapi dalam menjalankan ketaatan itu juga butuh kesabaran. Ini kesabaran yang pertama. Kesabaran yang kedua yang para ulama ya. ikut pengajian juga butuh sabar ya ikut pengajian, mendengarkan ya. itu juga butuh apa? kesabaran ibadah, diantara kesabaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kesabaran dari menjauhkan diri dari kemaksiatan harus menahan diri ya menahan hawa nafsu, jangan sampai terpancing dengan kemaksiatan ya. oleh karya sampai-sampai Al-Imam Ibn Taymiya dan Ibn Qayyim menyebutkan bahwasanya sabar Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan dua kesabaran Pertama kesabaran menimpa terkena musibah, tatkala dilemparkan oleh saudara-saudara dalam dalam sumur, dijauhkan dari ayahnya, dijauhkan dari kampungnya, ya dilemparkan Kemudian, dalam sumur, akhirnya diselamatkan oleh seorang raja dan dibawa ke negeri Mesir. Ini kesabaran bagi. Nabi Yusuf Alaihissalam dan Nabi Yusuf diuji kedua kalinya dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita yang merayu Nabi Yusuf ya, sampai Allah Abadikan dalam Al-Quran Warawadatulatihu fi baiti an nafsiyuqallat qatil abwa buqallat haithalak tadkala sang permaisuri merayu-rayu Nabi Yusuf Alaihissalam kemudian pintu-pintu dikunci ya ini ujian yang berat sampai Sahabat Ibnul Qayyim Rahimahullah menyebutkan sekitar 10 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tadkala itu ya dia ya, menghadapi wanita yang cantik jelita kemudian wanita cantik jelita tadi memperindah dirinya semakin cantik lagi kemudian wanita tersebut yang mulai merayu ya, kemudian pintu-pintu telah dikunci, di kemudian wanita tersebut wanita yang kaya, kemudian Nabi Yusuf masih muda ya, kemudian jauh dari kampungnya seandainya kalau dia bermaksiat dia tidak perlu malu, tidak ada yang tahu kampungnya di Palestine, sementara dia sedang di di Mesir, ujian yang sangat berat ya, Yang kita bisa bayangkan bahkan Allah menyebutkan, walaupun ada hammat bihwa hamma biha, si wanita sudah kebelat ingin sama Yusuf dan Nabi Yusuf Alaihissalam juga sudah tergerak hatinya, wahamma biha. Akadabi Nabi Yusuf Alaihissalam bisa terlepas dari ujian seperti itu ujian terhindar dari kemaksiatan. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf lebih besar pahalanya kesabaran dalam Menjauhkan dirinya dari kemaksiatan tatkala diuji, dirayu oleh seorang wanita, itu pahalanya lebih besar daripada tatkala dia dilemparkan dalam sumur. Kenapa? Karena tatkala dilemparkan dalam sumur, dia terpaksa sabar. Ya, tidak ada pilihan lain. Terpaksa apa? sabar. Sebenarnya tadi pagi saya datang dari Madinah ke Damam. <laughs> Datang setengah tiga, dijemput telat jam sekitar jam empat. Katanya ustaz sabar, ya iya, terpaksa sabar. <laughs> terus mau bagaimana lagi? Tidak ada pilihan lain. Jadi dapat pahala, tapi sabar terus terpaksa. Terus maaf, marah-marah juga. Tidak ada yang datang, ya sudah sabar saja, dapat pahala. Beda dengan sabar yang kedua, ikhtiari. Jadi dia ada pilihan. Mau bermaksiat, bisa. Mau bersabar, bisa. Ini lebih berat. Dan pahalanya lebih besar, insyaAllah. Kalau dia mau bersina, jadi. Kalau enggak juga enggak. Tatkala itu dia milih. Ini lebih berat daripada sabar. Sabar terpaksa. Oleh katanya sabar menjauhkan diri dari kemaksiatan juga sangat diri. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam dalam surat Al Furqan tentang sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladhi namsyunal al ardihauna dan seterusnya Allah menggabungkan dalam sifat ibadur rahman hamba-hamba ar rahman yang dicintai oleh Allah yang dimasukkan Allah dalam surga. Allah menyebutkan mereka melakukan ketaatan dan mereka juga melakukan menjauhkan diri dari Kemahsiatnya. Waladin yabitun lirabbihim sujudu wa qiyamah. Waladin yakulun Rabbu nasyrif anna adabah jannah. Inna adabah kana zaraama. Inna saat mustakarro mukama. Kemudian Allah menyebutkan, Waladin la yaduun ma Allah ilah an aakhir. Walla yaktulun nafs alatiharrom Allah illa bilhak walayyadun. Orang-orang yang mereka solat malam, orang-orang mereka -orang yang mereka berinfak, kalau mengatakan dan orang-orang yang mereka tidak berbuat syirik sama sekali, tidak membunuh orang lain tanpa hak dan tidak berzina. Dalam surat ini Al-Furqan Allah menyebutkan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Di akhir ayat kata Allah, "Ulaika yujzawnal al jurfata bima sabar". Orang-orang ini diberi tempat yang tinggi di surga karena kesabaran mereka. Sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menjauhkan diri dari apa? Kemaksiatan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu dalam banyak hadis menyebutkan tentang bagaimana perjuangan seorang yang dia menahan dirinya tidak terjerumus dalam perzinahan itu dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa seperti diantara orang yang dinaungi di hari akhirat kelak tuju golongan kata Nabi saw. Rojulun daatum roatun zatuman sibin wajmalin fakalah ini akhaful Seorang laki yang diajak oleh seorang wanita yang dia cantik jelita dan kaya raya. Kita kalau disuruh cari perempuan ya sudah itu. Syaratnya apa cantik dan kaya sudah. Tak ada syarat yang lain. Yang lain tak perlu. Yang penting apa cantik dan dan kaya. Sekarang yang merayu bukan cantik doang. Cantik miskin enggak jadi masalah, kita tertarik. Atau kaya pas-pasan wajahnya enggak jadi masalah, yang penting kaya. Sekarang tergabung kedua-dua sifat yang sangat membuat menarik seorang laki. Cantik dan kaya raya. Kemudian sang wanita yang menawarkan dirinya. Kebanyakan orang kalau ngrayu wanita mungkin malu, tapi kalau malu perempuan yang mulai dahulu, goyang dia. Ya. Mas, gimana kabarnya, Mas? Ya goyang dia. Jadi kalau dia yang ngrayu dulu, Mbak, gimana, Mbak? Dia cuek aja, Aduh, Mbak. Ini payah banget, tapi Dia datengin di lu, Mas, gimana kabarnya, Mas? Rumah jadi nomor teleponnya berapa? PIN BB-nya berapa? Wow. Facebooknya, akunnya Sudah selesai. Yang <tuh> rayu semua wanita tak takut Emroh Atun, zatuman sipin wajah mereka. Orang kaya punya kedudukan dan kaya raya. Kata ah, dia mengatakan apa? Ini akhaful, Akhafullah Saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, hari di mana matahari jaraknya satu mil dan tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya juga Rasulullah menyebutkan tentang tiga orang yang masuk dalam gua, kemudian tertutuplah pintu gua dengan sebuah batu. Maka Nabi SAW menyebutkan tentang tiga orang Yang mereka bersabar dalam menjalani Ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang pertama seorang yang Mendahulukan orang tuanya dari keluarganya Seorang laki yang dia Kemudian mendatangkan minuman susu Kepada ayah ibunya, ternyata ayah ibunya Dalam keadaan sudah tertidur Dan dia tidak tega untuk membangun Kedua orang tuanya, maka dia pun tetap berdiri di situ Memegang dua cangkir susu Untuk diberikan kepada ayah dan ibunya Berharap Suatu saat tiba-tiba ayah ibunya terjaga, entah jam 10 malam, entah jam 11 malam, entah jam 12 malam, entah jam 1. Ternyata sampai subuh enggak bangun-bangun, dia dia tetap apa, apa? Memegang kedua cangkir air susu tersebut. Sementara wal aulad yatadawgaun, anak-anaknya menangis minta untuk minum air susu. Tetapi dia sudah terbiasa mendahulukan kedua orang tuanya daripada Keluarganya Sehingga dia bersabar sampai pagi hari Kemudian ayah dan ibunya bangun Baru dia minumkan Baru kemudian diberikan kepada orang tua Bersabarnya dia ini dalam jalanan Biruh walidia yang taat kepada orang tua Ternyata menyebabkan dia terselamatkan Dari tutupan goa tersebut Yang kedua Nabi SAW menyebutkan juga tentang Seorang yang taat kepada Allah Yang dia punya pekerja Punya pekerja Kemudian dapat upah pekerja tersebut Upah yang kecil Akan tapi pekerja tadi tidak mau mengambil upah tadi dia pergi. Akhirnya orang ini, si bos ini, dia berniat untuk mengolah upah tadi. Diolah upah tadi, ternyata berkembang upah tadi diolah akhirnya menjadi ya, banyak hewan ternak, ya, onta, kambing, sapi. Ya. Datanglah orang itu setelah beberapa tahun, berapa lama enggak? Karena kambing menjadi banyak, butuh bertahun-tahun. Ya. Orang ini pergi, ninggalkan dia, dan orang ini sudah berniat saya akan mengolah gaji dia subhanallah dia bersabar dalam menjalankan niatnya tadi, tidak ada yang tahu kecuali siapa, Allah subhanahu wa ta'ala orang ini datang mungkin 10 tahun berikutnya entah berapa tahun berikutnya, baru datang mana upah saya yang dulu yang sedikit kata dia, apa yang kau lihat, kambing, unta, sabi semuanya itu punya, kata dia, ya abdallah latas bi wa ilhamba Allah, jangan kau ejek saya, saya tahu gaji saya cuma sedikit, kata dia itu semua milikmu akhirnya dia pun mengambil seterunya tanpa disisakan sedikit pun tidak dia bilang, sudah terima kasih kamu ambil sedikit tidak dia ambil semua Subhanallah Ini orang bersabar tidak? Bersabar Yang tahu niat dia Kalau bisa saja dia ubah niat Dalam mungkin tahun kelima Tahun ketujuh Dia ubah niatnya Tapi dia tahu Allah mengetahui niat dia Dan dia dia mengolah ini Untuk orang itu niatnya Ini kesabaran luar biasa Dan yang ketiga yang Rasulullah menyebutkan Tentang seorang yang bersabar Menangkan Ini dari kemaksiatan Seorang laki yang sangat cinta Kepada sepupunya Seorang wanita Bahkan dia mengatakan linnisa. Saya sangat mencintai sepupu saya Sebagaimana cinta yang terbanyak ya Cinta yang ada tentang cinta seorang laki Terhadap wanita, artinya kalau di dunia ini ada Seorang laki yang sangat cinta kepada seorang wanita Itulah saya Ada orang benar-benar kesemsem, benar-benar Mabuk, kepayang, ya itulah saya Saya sangat cinta sama dia Cuma dia tidak mau sama saya Bertahun-tahun saya berusaha, tidak mau sama saya Akhirnya suatu saat wanita tersebut Butuh dengan uang ya Maka dia mengatakan, saya akan kasih kamu Uang 120 dinar dengan syarat Engkau harus ya, Penisian saya untuk berzinah dengan kamu Akhirnya tatkala wanita tersebut pasrah Dan dia sudah duduk Di hadapan kita tersebut Sebagaimana seorang suami Duduk di hadapan istrinya Dan akan melakukan berzinahan. Tiba-tiba wanita itu mengatakan Ittaqillah Takutlah engkau kepada Allah Walau tafutal khatam illa bihaknya Jangan kau pecahkan Kincin kecil dengan haknya Jangan kau ya, Melanggar hal ini ya. Membuka keperawanan kecuali dengan haknya, maka dia pun takut, maka dia pun meninggalkan orang wanita tadi. Jadi ini juga butuh kesabaran yang luar biasa. Ya. Bagaimana? Tatkala seorang bertahun-tahun ingin meraih seorang wanita yang cantik, sangat cantik, jelita, kemudian sudah ada di hadapan dia, tinggal dia santap, ternyata tidak, tidak jadi. Jadi ini butuh kesabaran yang luar biasa. Oleh kerana ini, Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahuwataala. Kita katakan bahwasanya sabar ada tiga macam yaitu sabar menjalankan ketaatan kepada Allah kemudian yang kedua sabar menjauhnya kemaksiatan dan yang ketiga yang terakhir adalah sabar tatkala menghadapi ujian atau musibah yang menyedihkan hati kesabaran yang ketiga ini ini juga perlu ekstra ya, keimanan kita sedang berbicara tentang iman kepada Allah iman terhadap takdir Allah husnulul kepada Allah subhanahu wa taala Seorang tetelah terkena musibah, tidak mungkin dia sabar kecuali jika dia memiliki keimanan tersebut, yakin bahwasanya apa yang Allah berikan kepada dia itu yang terbaik. Ini butuh keimanan. Dan ingat bahwasanya orang-orang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang kafir saja Allah uji dengan musibah. Apakah ada orang kaya yang tidak terkena musibah? Apakah ada raja? Ya, yang tidak pernah sedih, semuanya, semuanya tidak ada Tidak ada seorang raja pun yang tidak pernah sedih Tidak ada seorang raja pun yang tidak pernah sakit Raja apapun, kaya nya apapun ya. Dia pasti pernah sedih, pernah khawatir, pernah takut ya. Padahal di dalam kekayaan Bahkan di sejati dia menangis Dia menangis dalam kekayaannya Dia menangis dalam emas yang dia miliki banyak Dia masih bisa menangis Kenapa? Ujian yang dia Allah berikan ujian kepada dia ya. Apalagi orang-orang yang beriman Allah SWT mengatakan Ahasibannasu ayyatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftalun. Apakah orang-orang menyangka bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Pasti diuji. Allah akan tidak akan dibiarkan mengatakan saya beriman. Saya orang muslim, saya orang beriman kemudian dibiarkan saja oleh Allah, pasti diuji. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladheena min qablih. Falaya'lamannallahu alladheena sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sebelum mereka agar Allah mengetahui mana yang imannya benar dan mana imannya dusta. Bahkan Allah mengatakan dalam satu ayat ya, An hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina qalamu min qablikum. Masat humul basaa'u wadh-dara'u wuzulzilu. Wa Apakah kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian sebagaimana ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa' wa dharra, mereka ditimpa dengan kesulitan, penderitaan, wa zulzilu bahkan digoncang oleh Allah Subhanahu wa Sampai Allah mengatakan apa? "Hatta yaqula ar-rasulu wal ladina amanu ma'ahumata Sampai-sampai sang rasul dan para pengikutnya orang-orang yang beriman mengatakan kapan datang pertolongan Allah. Artinya ujian yang menimpa rasul tersebut dan menimpa orang yang beriman sangat berat sampai-sampai mereka mengatakan kapan Allah tolong kita. Mereka tidak mengucapkan demikian kecuali saking beratnya ujian yang mereka hadapi. Kata Allah, "Ala inna nasrullahi qarib." pertolongan Allah sangatlah sangat dekat. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai seorang sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Justru ternyata di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan menguji kita. Karena ternyata di balik ujian itu banyak sekali faedah-faedah yang banyak sekali. Allah Rasulullah SAW mengatakan, "Jika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan menguji." Menguji mereka. Bahkan semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi ujiannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Asyadunna Si Balaan Al Ambia. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, sumah sawliun, kemudian orang-orang soleh, sumalamsal falamsal, kemudian seterusnya dan seterusnya. Yubtara rojulah ala kodri imanihi. Seorang diuji berdasarkan tingkat keimannya. Ingkana fi imanihi salaba tunzi fi balaihi. Kalau tak kalah diuji dia kokoh, ditambah lagi ujiannya. Apabila kan fi imani riqatan khuffif anhu. Kala ternyata ketika diuji imannya lemah, Allah akanurangi akan kurangi ujiannya. Dan ini sudah sunnatullah. Semua nabi diuji dengan ujian yang berat. Orang-orang beriman diuji dengan ujiannya yang berat. Semakin beriman seorang pasti akan diuji oleh Allah. Kita tidak mengatakan saya ingin diuji oleh Allah, tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatamanu fa laju. Jangan kalian mengharapkan bertemu dengan musuh kalau bertemu dengan musuh maka bersabarlah kita tidak ingin diuji oleh Allah tapi ujian itu pasti datang orang yang pasti diuji ya. dan bentuk ujian banyak entah dengan sakit, entah dengan kekurangan harta entah dengan ada saudara yang meninggal orang yang kita cintai kita meninggal ya. ada seorang suami diuji dengan istrinya ada seorang istri diuji dengan mertuanya ribut melulu sama mertuanya ada istri diuji dengan apa? Suaminya tiap hari ya ngancam-ngancam mau dicerai, ngancam-ngancam mau dipuligami menderita istri ini banyak. Ada suami yang diuji dengan istrinya ya suaminya seperti budak istrinya seperti madam ya. Terus, madam. Ternyata pemadam kebakaran <tuh> banyak soal lagi ujian banyak orang bahkan sebagian orang terkadang merasa dirinya yang paling diuji dia tidak tahu dia sekalinya saya yang paling diuji ternyata banyak orang lebih uji daripada dia oleh karena itu kami orang mengatakan kalau hidup pasti diuji kalau nggak mau diuji mati saja kamu nggak usah diuji kalau udah mati ya, kalau hidup dunia pasti itu adalah tidak mungkin terlepas ya, orang dihidup pasti di kehidupan disertai dengan ujian itu pasti tidak ada yang tidak di diuji semuanya pasti diuji miskin kaya perempuan laki-laki pasti diuji oleh karena yang paling besar ujiannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah orang terbaik yang berada di atas muka bumi ini dan dialah pintu surga tidak akan terbuka kecuali di ketuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bentuk ujian di alam oleh Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang ya, kekurangan harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya pas-pasan, ya. rumah sering, ya, bahkan kata Aisyah diolah telanah dua bulan, ya, tidak dimasak apa-apa di, di rumah, tidak ada apa yang dinyalakan, dua bulan. Ya. Antum pernah begitu? Tidak ada yang bisa dimasak Selama dua bulan ya. Baru seminggu tidak masak Wah bahaya Selama dua bulan Belum Rasulullah SAW sering di pagi hari Tanya ada makanan enggak Kata istrinya tidak ada Izan fa'ana suan Kalau itu saya puasa Puasa karena apa? Karena lapar Rasulullah SAW ketika langgali uh, Perang hondak Gali hondak Rasulullah SAW mengikatkan Perutnya dengan dua batu Karena apa? Karena kelaparan Banyaklah kalau kita bicara tentang kelaparan Nabi SAW hidup yang penuh dengan penderitaan Kalau kita bicara tentang kesedihan karena meninggalnya orang dikasihi, maka Rasulullah SAW, seluruh anaknya meninggal, kecuali Fatimah. Fatimah enam bulan, baru meninggal setelah Nabi SAW. Tapi di zaman hidup Nabi SAW, seluruh anaknya, tujuh orang semuanya meninggal, kecuali satu, Fatimah. Abdullah, Qasim, Ruqayyah, bahkan sebagian Rasulullah SAW ikut, me, apa namanya menguburkannya. Bagaimana perasaan seorang ayah, melihat anak yang dia cintai meninggal. Kalau satu, ini semuanya. Bahkan Ibrahim, Rasulullah SAW sudah lama, tidak punya anak laki-laki, ternyata Allah menggerakkan Ibrahim. lahir Ibrahim. Rasulullah Sallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya hari ini. Tadi malam saya telah kelahiran seorang anak sama itu hubismi abi. Saya namakan dengan nama nenek moyangku Ibrahim. Ternyata tidak berapa lama Ibrahim meninggal dalam keadaan sakit. Kemudian meninggal di hadapan Rasulullah Sallam. sehingga Rasulullah Sallam pun menangis. Rasulullah Sallam inna al kholba la yahzan wa in al ain Sungguhnya hati ini sangat sedih dan sungguhnya mata mengeluarkan air mata ya bima yardi rabbana wa kami tatskala bersidi tidak mengucapkan perkataan kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala wa ibrahim la mahzunun dan kita benar-benar sedih dengan kepergian wahai anakku Ibrahim ya. dan terlalu banyak ujian Nabi SAW tentunya kalau bicara tentang ujian nabi satu pengajian saja tidak cukup akan tapi ini sekedar gambaran ya Betapa berat seorang ayah terkala anaknya meninggal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam isterinya Khadijah yang dia cintai meninggal, anaknya dia meninggal, pamannya Hamzah dia meninggal dalam keadaan dicincang oleh orang-orang kafir. Ini semua ujian yang pernah dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diusir oleh kaumnya, dikatakan penyihir, dikatakan orang gila. Ya kita tidak pernah dikatakan demikian. Ya kita dikatakan apa nah, yang bantah tadi? Dikatakan mungkin apa ya? Tapi tidak pernah dikatakan orang gila, penyair gila, penyihir. Tak pernah kita. Seluruh gelaran yang terburuk yang pernah ada di zaman itu ditempelkan kepada Nabi. Penyair gila, sinting semuanya, itu ya, kan sihir, lemparkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau lah orang yang paling beriman dan Allah telah menyebutkan, Rasulullah SAW telah menyebutkan, semakin tinggi iman seorang maka akan semakin diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ok, yakinlah ikhwan, yakinlah para hadirin hadirat, jika anda semakin rajin beribadah, semakin rajin solat malam, yakinlah bahasnya ujian akan datang untuk meningkatkan kedudukan anda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jadi penutup pengajian ini. Saya ingin menyebutkan beberapa perkara yang hendaknya direnungi oleh ikhwa sekalian para hadirin agar meringankan dirinya, meringankan bebannya tatkala menghadapi ujian-ujian tersebut. Yang pertama, seorang tatkala diuji Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Ya, yakinlah bahwasanya sebagaimana dia diuji, semua orang pun diuji. Ya. Hanya saja ujian tersebut berbertingkat-tingkat. Ya. Ya. Jangan dia mengatakan hanya saya saja yang di, diuji. Terutama dia seorang yang beriman. Dia harus yakin bahwa Orang yang beriman Pasti diuji oleh Allah SWT Bahkan bisa jadi Ujian tersebut sangat banyak Ujian tersebut sangat Sangat banyak Karena karena apa? Karena keimanannya Yang kedua Untuk meringankan beban Ujiannya Hendaknya dia melihat Orang-orang lebih parah ujiannya Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam satu hadis: Unzuru ila man asfala minkum Wala tanzuru ila man falkakum Fa innahu ajadaru Alla tahzaru ni'matallahi alaikum Yang Nabi SAW Lihatlah orang yang di bawah kalian Lihat orang yang miskin, yang kesakitnya lebih parah, yang problematika rumah tangganya lebih parah. Ya. Jangan kau lihat yang di atas kalian, karena ini bisa membuat engkau semakin menghargai nikmat Allah Subhanahu Wataala. Ternyata meskipun demikian masih banyak terlalu banyak nikmat Allah yang memberikan kepada kepada kita. Kemudian di antara perkara yang perlu kita perhatikan ketika diuji, ingat agar pahala kita besar hendaknya kita bersabar di awal kali ujian. Bukan setelah dua bulan, Ngamuk-ngamuk pertama dikenal musibah, Dua bulan baru bersabar. Bukan demikian. Oleh karena, Rasulullah SAW ada seorang wanita yang anaknya meninggal, Maka wanita tersebut, Datang ke kuburan anaknya, Kemudian menangis-nangis, Meratapi anaknya. Maka Nabi Alaihi Wasallam datang menegur wanita ini. Kata Nabi Alaihi Wasallam, Ya hadihi ittaqillah wasbiri. Wahai fulana, Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kata dia, Ina kalam tusab kata wanita ini kalam tusab di wahai yang negur saya engkau tidak diterkena musibah sebagaimana yang saya alami ini banyak kalau kita negur orang yang antum bersabar ente tidak tahu perasaan saya ente tidak terkena musibah sebagaimana saya alami coba kalau anak ente mati seperti anak saya wajar kau semua marah marah ngamuk ngamuk wajar perbendahuan juga katakan kepada abi demikian ina kalam tusab di kau bisa negur karena kau tidak ditimpa musibah sebagaimana aku rasakan abi mengulangi lagi Ya Hadhihi, ittaqillaha wasmihi. Wahai fulana, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah. Kata dia ilai keani. Pergi kamu. Kata wanita dan ini Nabi Shallallahu Pergi. Setelah itu dikabarkan kepada wanita ini yang tegur engkau tadi adalah Nabi Shallallahu. Maka dia pun menyesal, dia pun mencari Nabi Shallallahu. Dia mengatakan saya akan bersabar. Kata Nabi Shallallahu Inna ma sabru, In da sudan Kesabaran yang hakiki adalah pertama kali takkala terkena apa musibah. Bukan setelah sebulan, bukan setelah dua bulan Sampai sebagian ulama mengatakan Kalau sabarnya sebulan, dua bulan setelah terkena musibah Maka hewan pun demikian ya. Ayam pun demikian ayam, Sekarang anak ayam dimakan kucing, dimakan kucing, dimakan kucing Saya dulu punya ayam Seperti punya ayam saya baru pertama kali bertelur ya, 12 kalau enggak salah Terus-terusnya meletak semua Namun dia baru tidak punya pengalaman dalam merawat anak-anaknya Tiap hari dimakan kucing satu satu satu tak. anaknya dimakan satu, dia pun cemantrek-trek takut-takut tak. sedih dia. Tapi dua hari berikutnya sudah dia tidak sedih santai aja, bahkan dia mau kawin lagi sama ayam yang lain. <laughs> Kalau sabarnya ditunda binatang juga bisa sabar, tapi orang yang beriman dia bersabar. Tatkala pertama kali terkena musibah ingat Ikhwan ini teori, tapi prakteknya sangat sulit. Dan itulah tanda keimanan seorang orang mengatakan Innama sabrulinda sudah matilah kesabaran itu pertama kali terkala, terkala terkena musibah pertama kali kita dengar ya misalnya ternyata ada barang kita yang hilang anak kita meninggal kemudian kita mengatakan wa Inna Lillah ya Inna Lillahirojowon un. untuk langsung mengucapkan demikian kemudian menyertai diri dengan janji ya Allah itu perkara bukan perkara yang ringan perkara yang berat ya, dan itu bisa dirasakan oleh orang terkena terkena musibah oleh kerana seorang terkala terkena musibah Ya, Maka hendaknya dia Tadi bersabar di awal kali Kalau sabarnya ditunda Dia tetap dapat pahala Tapi pahalanya tidak sebagaimana orang pertama kali bersabar Kemudian Seorang yang tak kelihatan terkena musibah Di hadapan dia ada dua pilihan Dia meronta-ronta Atau dia bersabar Seorang menanya menggunakan akalnya Jika dia meronta-ronta Apakah musibahnya tadi bisa hilang? Ternyata tidak Seorang misalnya Mobilnya dicuri orang atau anaknya meninggal dunia. Apakah dengan dia meronta-ronta anaknya hidup kembali atau mobilnya bisa balik? Ternyata enggak juga. Kalau itu buat apa dia meronta-ronta? Nih, baik dia bersabar dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia meronta-ronta Ngamuk-ngamuk mencari kesalahan orang lain, istrinya diomelin, anaknya diomelin, ya, biasanya gitu seorang laki-laki kalau terkena musibah barangnya hilang, dia omelin pertama. Gara-gara kamu bu, gara-gara kamu nak, satu keluarga semuanya di dimarahin. Ternyata tidak merubah kondisi. Oleh karena orang yang berakal tentunya lebih milih untuk bersabar daripada kemudian ngamuk-ngamuk ternyata tidak merubah kondisi. Kemudian untuk meringankan beban seorang dia ingat bahwa tidaklah satu musibah pun menimpa dia kecuali akan mengurangi dosa-dosanya. Rasulullah SAW mengatakan, "La yusibul muslim, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim min nasabin wala wasobin. baik rasa letih, bayangkan rasa letih yang dia rasakan atau rasa sakit yang dia rasakan, wala hazanin." Demikian kesedihan yang dia rasakan walaqomin bahkan gundah gulana yang dia dia rasakan ya bahkan kita dari salasan walaatan tidak ada gangguan apapun yang menimpa dia hatta shauka yusha'kuha bahkan duri yang menusuk dirinya menusuk badannya illa kafarallahubihah kafarallahubihah fatwa yahu kecuali Allah akan menghilangkan dosa-dosanya oleh kerana musibah yang menimpa seorang ya. musibah yang menimpa orang apa saja kesedihan gundah gulana bahkan rasa sedih rasa letih ini semuanya kalau dihadapi dengan sabar maka akan menghilangkan dosa-dosa. Ingat, musibah bukan otomatis jika menimpa seseorang, otomatis dosa-dosanya hilang enggak? Karena musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingin lihat bagaimana sikap kita menghadapi musibah Musibah tadi. Jangan orang sangka terkena musibah dosa-dosanya otomatis hilang enggak? Bagaimana sikapmu menghadapi musibah tadi? Kalau kamu bersabar baru dosa-dosamu hilang. Tapi kalau kamu tidak bersabar, maka semakin menambah dosamu Oleh karena yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man Mendarab al khududah wakshakol juyuba, mandorab al khududah wakshakol juyuba, wada' abidah jahiliyah. Bukan termasuk dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah kemudian dia menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Ini tidak dapat pahala. Yang dapat pahala orang yang, yang bersabar. Kemudian di antara faedah dari musibah, musibah itu bisa mengangkat derajat seorang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang untuk masuk derajat yang tinggi di surga. Tetapi Allah melihat amalan-amalan ibadah dia ini sangat sedikit, tidak mampu untuk mendongkrak dia sampai ke tempat yang tinggi tadi. Supaya dia bisa terdongkrak, maka Allah berikan apa? Ujian untuk mengurangi dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Berikan seorang husnul untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bahwasanya ini semua karena Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghendaki kebaikan bagi baginya. Kemudian di antara hal yang meringankan kita tatkala menghadapi musibah ya. yaitu kita ingat bahwasanya setiap di balik musibah pasti ada hikmahnya. Allah mengatakan wa'asa'antakrahu syai'an wa syai khairul lakum bisa jadi engkau sesuatu namun itu baik bagi engkau. Dalam yang lain kata Allah wa'asa'antakrahu syai'an wa, syai wa yaj'alallahu fihi khairan katsira bisa jadi kau benci sesuatu namun Allah jadikan di balik kebencianmu tadi banyak kebaikan. Ternyata bisa jadi di balik di balik musibah tersebut ada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Sebagai ilustrasi yang disebutkan oleh sebagian ulama tentang kisah antara seorang raja dan ya seorang raja dan wasirnya, ya, menterinya yang menterinya ini selalu menasihati mengatakan al khair khiraatullah yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahuwataala. Ini ilustrasi saja kisahnya. Tidak disebutkan dari dalam kitab mana hanya kisah yang tersebut Tapi saya anggap sebagai ilustrasi Untuk menggambarkan bahwasanya Di balik musibah pasti ada hikmah yang Allah kehendaki Ada seorang menteri Yang setiap orang terkena musibah dia datang di nasihat Jadi Dia mengatakan Al -khair khiratullah, Yang terbaik pilihan Allah SWT Allah milihmu untuk terkena musibah itu yang terbaik yakinlah. Suatu saat sang raja yang terkena musibah Sang raja jadinya putus terkena pisau katanya putus jari. Dia pun datang ke sang raja Dia mengatakan, "Wahai raja, yang terbaik pilihan Allah." Hah? raja. Sang raja marah. Kamu bilang jadi saya putus itu yang terbaik?" Hari dia pun marah dia menjerahkan, menteri ini pun dipenjara. Di lah menteri ini. Raja ini suatu saat keluar entah ada keperluan berburu atau yang lainnya. Sehingga akhirnya dia ya, masuk ke daerah hutan, akhirnya ditangkap oleh sebuah suku yang menyembah dewa. Mereka menangkap raja dan anak buahnya Kemudian disembelih untuk diserahkan sebagai ya, Korban bagi dewa tersebut Dipenggallah salah satu persatu anak buahnya Sampai tiba sang raja ingin dipenggal Dilihat ternyata jarinya buntung Tidak layak untuk jadi korban bagi dewa Dewa tidak terima apa? Manusia yang buntung Akhirnya sudah kamu pulang aja, Cacat Akhirnya sarang saja pulang Baru dia ingat benar itu perkataan menteri Yang terbaik adalah apa? Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala maka dia pun keluarkan menteri di bawah menteri benar perkataan terbaik pilihan Allah. Tapi ngomong-ngomong, kamu waktu di penjara kenapa bilang terbaik pilihan Allah? Apa kebaikanmu tetap kalah di penjara? Kata dia kalau saya tidak di penjara, saya ikut berburu sama kamu. <guluh> <ınfcción> saya bakalan dipenggal juga. sama Artinya seorang berhusnul zan. Ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana ibnu Kasyyim mengatakan, ibnu Kasyyim mengatakan kalau anda tidak bisa sampai memikirkan hal ini, renungkan kisah antara Khidir lebih Khidir dengan Nabi Musa Alaihissalam. Yang Nabi Khidir diberikan ilmu gaib oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa. Dan di mana Nabi Khidir mem memunus seorang anak, kemudian Nabi Khidir memecahkan perahu seorang, dan Nabi Khidir kemudian menegakkan apa namanya tanggok yang miring. Ternyata apa, ya? Tatkala Nabi Khidir menghancurkan perahu yang tadi perahu tadi, ya, menolong dia untuk berlabuh, ternyata di balik itu ada raja yang suka mengambil perahu-perahu yang bagus. Ini perahu ini dihancurkan supaya tidak diambil oleh raja yang yang tuhan. Nabi Musa mengingkari setiap itu, kenapa kau hancurkan ini perahu sudah baik dengan antara kita, kau hancurkan perahu ini ya, ternyata dijelaskan ini nanti bakalan di ambil oleh rakyat yang rohim, saya hancurkan supaya tidak diambil demikian juga anak yang dibunuh ya. kenapa kau bunuh seorang anak tidak berusaha sama sekali, dia mengatakan dua orang anak, dua orang tua anak ini orang tua yang beriman, kalau anak ini besar akan menyerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran ya. ya, kita tidak tahu oleh katanya kita khususan Tatkala mungkin anak kita meninggal kita tidak tahu apa kalau besar kemudian kita meninggal tidak ada yang rawat dia atau besar terjadi anak yang nakal kita tidak tahu meninggal meninggal dalam keadaan kecil kemudian akan memberi mudah-mudahan berikan syafaat di akhirat kelak membantu kita kita tidak tahu dan ini bicara tentang keimanan mungkin kita baru beli mobil baru sebulan beli mobil dah hilang dicuri orang yang saya lucu di tanah air kita bahkan mobil polisi pun dicuri <guruh> di rumahnya polisi sebaliknya pencurinya nggak ngambil pilih dia bukan mobil orang. mobil polisi pun dicuri yang <guruh> menangkap dia malah dicuri mobilnya sama <guruh> luar biasa di bahkan di pagar bisa dicuri kalau di Indonesia luar biasa ya seorang husdul host kalau mobil saya dicuri ya mungkin kalau saya tidak dicuri mobil saya tidak dicuri mungkin saya pak mobil malah keluar ketabrak kita nggak tahu Agis seorang berpuasa, makanya ibu kami mengatakan kalau kamu tidak bisa mikir, renungkanlah kisah ini. Bahwa ada perkara-perkara yang di luar dari nalar kita dan kita yakin di balik seluruhnya ada ada uh, kebaikan. Dan uh, ya apa namanya? itulah di antara perkara, -perkara yang mungkin bisa meringankan kita tatkala terkena musibah bahwasanya di balik musibah ada kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan namun bagi orang-orang yang bersabar. Karenanya Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Innamayuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar diberi ganjaran oleh Allah tanpa batas. Ya. Allah yang hanya Allah yang tahu betapa besar ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang yang bersabar. Kenanya semoga Allah Subhanahu Wataala menjadikan kita orang-orang yang bersabar baik bersabar dalam menjalankan ketaatan atau bersabar menjauhkan diri kemaksiatan dan bersabar dalam menghadapi musibah atau ujian yang memilukan hati dan menyedihkan hati. Demikian saja apa yang bisa saya nak sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang uh, bertanya. Saya persilakan allah taalaalang bersalam dan terima kasih atas kesabaran antum sekalian dalam mendengar pengajian ini dan saya juga bersabar menyampaikan pengajian silakan silakan. Jadi sabar sabar itu artinya kita tak boleh marah. Kapan kita boleh marah? Kita dalam rangka menjidik anak-anak ya. Hmm. marah ya, ya. itu nah, marahnya gak sabar. Hmm. Uh, bersabar kebanyakan berkaitan dengan uh, apa sabar yang Perwong menyebutkan sabar itu adalah ibadah hati dan ibadah jaware. Hati kita bersabar bahwasanya ini seperti diperintah anak perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk berdakwah dengan cara yang yang terbaik. Jawarif anggota tubuh kita kita bersabar jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menunjuk menunjukkan ketidaksabaran kita. Oleh karenanya sabar diantara merupakan ibadah yang agung karena ibadah hati dan juga ibadah ibadah tubuh. Namun ee uh, Bukan berarti seorang bersabar kemudian tidak tidak marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat kemungkaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya marah. Tetapi ketika kita menegur anak kita atau mengkat suara kita bukan dalam rangka emosi bukan, tapi dalam rangka mendidik itu berkaitan dengan hati yang tahu hati kita. Kita ini sedang mendidik marah. Ya, dalam rangka mendidik atau marah hanya sekedar apa? melampiaskan emosi. Kalau dalam rangka mendidik tidak jadi masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Murud auladakum bi salatihum sab'a sinin wa adribuhum 'ashara sinin." Suruhlah anak-anak kalian untuk tak tatkala umur 7 tahun dan pukullah mereka kalau tidak mau salat umur 10 10 tahun. Kalau 40 tahun tidak mengsalat diapain ya? <laughs> 10 tahun dipukul motor. <laughs> ya, mukul ini bentuk kemarahan, tapi kemarahan yang ditimbulkan dari hati atas perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan orang yang sedang emosi, tidak terkontrol. Adapun itu menunjukkan dia marah. Yang sedihnya ada orang yang suka marah-marah, dia merasa tidak marah. Jadi ada orang kalau ngomong, wah, "Wah, wah, kita bilang, Pak, jangan marah. Saya ini tidak marah. Saya ini begini. Kamu harus tahu bagaimana sikap saya." Ya harusnya kamu yang rubah sikapmu Jangan kamu suruh seluruh orang satu dunia Paham bahwasannya kamu lagi gitu Tidak marah ya Kamu yang mengerti seluruh manusia satu dunia Bukan satu dunia manusia disuruh untuk memahami Kalau kamu berteriak-berteriak itu bukan Bukan marah, ya. salah ya marah, marah, Di antara bentuk Jadi intinya Bahkan Allah subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran Faman afa wa aslaha fa ajuhu ala Allah Barang siapa yang maafkan Dan memperbaiki Maka bagi dia pahala Allah itu eh, pahalanya Allah yang akan berikan. Syekh Ibnu Sa'imin menyebutkan, bisa jadi orang maafkan atau orang bersabar tidak melazimkan kemudian dia tidak mengadakan perbaikan. Misalnya ada orang misalnya kerjanya mencuri, mukul kita ya, kita bersabar. Dia mukul orang lain lagi. Terkadang kita tidak bersabar, kita apa namanya marah dalam rangka untuk memperbaiki dia supaya dia tidak mukul orang lain lagi. Artinya kalau ada orang mencuri barang kita, kita laporkan polisi. Bentuk kita melaporkan polisi itu bukan berarti kita tidak sabar itu bentuk kesak, tapi sabar kita ya sudah kepada Allah. Harta kita telah dicorong sama dia. Ya, tugas saya melaporkan ke, ke polisi. Entah barang kembali atau tidak urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Allah mengatakan, "Faman afa wa aslaha," barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Jadi, memperbaiki itu bisa dengan melaporkan ke polisi, bisa dengan memberi pelajaran ya. Jadi tidak mesti namanya orang bersabar, kemudian pasrah saja diinjak kakinya silakan monggo, Satunya lagi diinjak, tidak apa-apa, enggak, -apa, ya? Tidak, harus ada sikap dalam rangka untuk apa? Ber berbaiki. <tuk> Assalamualaikum Ustadz, dulu saya pernah pernah karena melakukan satu dosa, Minta agar Allah memberi saya cobaan yang berat agar dosa saya terampuni, Setelah mengaji baru tahu hal itu tidak diperbolehkan jadi dia berdosa, dia ingin dosanya dihapuskan dengan diberi ujian apa yang harus saya lakukan Ustaz untuk membatalkan permintaan tersebut, ya tinggal dibatalkan, istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jadi seorang tatkala uh, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tatamana oleh, aduh jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh, enggak wasbiru. kalau ketemu dengan musuh ber bersabar kita tidak berharap untuk diuji, siapa yang kita tidak tahu, datang ujian tidak bisa kita hadapi Jangan ya, saya banyak dosa, ya Allah uji saya. enggak perlu kita istighfar. Bisa jadi dengan tangisan kita, Allah ampuni. Dosa-dosa kita tidak perlu disiksa, tidak perlu dilemparkan, tidak perlu sakit. Jadi kita bisa jadi dengan tangisan air mata kita, Allah mengampuni apa? Dosa-dosa kita. Kenapa harus dihapuskan dengan cara disiksa? Ya, tidak mesti. Ya, dan tidak mesti. Dan Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Cukup dia beristighfar dan tidak perlu minta seperti itu lagi. Tidak pernah para Nabi minta untuk diuji di oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sila dengan di dengan atau... menyebutkan seorang yang diuji, dia akan diberi musibah meskipun akhirnya meninggal tapi masih sempat untuk beristighfar, masih sempat untuk apa? Untuk minta ampun, mengucapkan la ilaha illallah. kalau orang diazab lagi maksiat kemudian mati enggak sempat apa, Pak, Itu biasanya azab. Tapi yang terjadi namanya terkadang kalau Allah mengazab satu kaum, orang-orang saleh pun ter terkena ya, Kita tidak bisa hukum enggak tahu itu azab atau apa. Ada atau uh, ujian yang jelas Allah mengatakan ma'asobakumimusibatin fabi makasabat hidhukum wa yafun ya kasif. Kata Allah tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian dan Allah mengampuni kebanyakan dosa-dosa kalian. Al film itu kalau diterjemahkan ada sabun. Idenya apa dengan sabun? Wah saya tidak tahu. <tuk> al-hilm kayaknya sabar disertai dengan uh, hikmah ya. Ana tidak tahu secara detail pada ana hilm sabar ya. memang harus kembali kepada kamus. Nanti insyaallah antum coba sama Ahmad Zainuddin nanti bantu lihat di kamus secara detail apa ada sisi kesamaannya tapi mesti ada perbedaannya. Ya, karena dua kalimat mesti ada perbedaannya. Ya. Terima ya. kasih Terima kasih Alhamdulillah. Orangnya mau belajar mau belajar sabar. Ya. <Gusuk> Mungkin <Gusuk> pertama dia ini topik dan tempat ini dipilih sama tuan rumah ini. Ya, besoknya mau kalah golop, harus ya, sabar. Oke, ya. <Gusuk> <Nah>, ini Pak, <Gusuk> jalanan ya, tadi yang mengenai rain ya, ini itu poster. Ini bahasa itu memperpendek eh tapi sebagai manusia kalau kena itu pertamanya Biasanya respon pertamanya ya tuh enggak terima. Kemudian sekarang ini alhamdulillah makin cepat baliknya juga oh, Iya, ya. Ini, ini. Ya, kita bilang orang meskipun meskipun mempertapa ya. tadi itu kembali kepada keimanan bilang, Kita bicara sabar, bicara tentang iman. Makanya Allah di antara rukun iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang, "Akhbirni 'anil iman." Kata Jibril kepada Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman antu mina billah wa malaikat ya kutubihi wa" warasuliyo diom bil akhir wa bil qadari khairu wa syarri beriman adalah engkau beriman kepada Allah beriman kepada malaikatnya beriman kepada para rasulnya beriman kepada kitab-kitabnya beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada takdir takdir baik maupun takdir yang yang buruk ini rukun iman kita bicara tentang rukun iman seorang yang Yakin dengan adanya rukun iman seluruhnya adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha indah. Tidak mungkin Allah melakukan perbuatan yang buruk bagi orang yang beriman. Pasti di balik itu ada hikmah. Akan ringan bagi, bagi dia. Namun seorang memang terkena awal terkena musibah. Terkadang hatinya tidak terima. Tapi usahakan jaga lisannya. Paksa untuk mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Oleh katanya, di antara perkara doa yang sangat, zikir yang sangat bermanfaat bagi kita. Ucapan zikir ini. Dan kita harus memahami maknanya, jangan hanya mengucapkan innalillahi wa inna rojaun, tetapi renungkan. Inna kita ini milik milik Allah. Wa inna ilaihi rojaun. Dan kita akan kembali kepada Allah. Anak kita milik Allah, harta kita milik Allah. Kalau hilang Allah kandang. Allah titipkan kepada kita Allah ambil. Anak kita meninggal Allah ambil itu semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang yang menungkan kalimat ini meringankan dia. Tapi kalau sebenarnya jiwanya masih memberontak, jaga lisannya. Jangan sampai menimbulkan perkataan apa protes. Jaga tubuhnya. Jangan sampai dia mukul mukul dinding kemudian. Meskipun hatinya dia lawan Lawan itu ketidak sukaannya. Sampai kemudian dengan zikir, dengan merenungan Itu insya Allah akan mudah cepat kembali Karena memang subhanallah apa ada Sebagai orang memang diciptakan temperamental ya. Orang-orang itu heran Lihat orang Indonesia sabar -sabar. Kita heran lihat mereka sebagai orang Ini kok marah-marah terus kerjanya <laughs> Jadi memang tipikanya seperti itu ya. Ada orang tipikanya marah-marah ya. Ngamuk-ngamuk sebagai negeri, sebagai negara Ya Allah, kalau sudah ngomong sudah kayak orang bertengkar Sebentar orang Indonesia, masya Allah sabar-sabar. Ya. Mereka heran lihat kita, kita pun heran lihat dia. <laughs> Bukankah mukul nyantet ya. disantet langsung. Ya, Jadi kembali masalah keimanan. Allah alam bisa. Ada yang bertanya, kalau dah ada, kita di sini aja. Ibu-ibu ada pertanyaan bu? Bersabar terhadap suami. <laughs> Ya, silakan. Sabar pakai syarat. Cuman? Sabar pakai syarat di Contohnya gimana? Sabar pakai syarat. Contohnya yang ini yang yang kayak kejadian yang saya baca di koran. Hmm. Ini, ada orang yang berbudi. Terus? Lalu bapaknya sabar menerima pembunuhan anak anaknya. Lalu diampuni pelakunya dengan dengan catatan orangnya harus hafal pekerjaan. Oh iya, iya anda dengar itu itu boleh-boleh saja itu hak dia jadi apa nama waqatu qad ja'alna li walih sultana Allah Subhanahu wa taala wa man qutila madzluman faqad ja'alna li sultana barang siapa yang terbunuh dengan ketidakzaliman maka dikembalikan kepada walinya entah dia menuntut dengan duit dengan apa itu hak para wali sampai ada pernah kejadian salah satu dari luar ya. banyak kejadian di Saudi banyak ya. ada pernah Anda pernah berbicara sama orang dari kabilah juhaina dia sempat membunuh seorang Mesir bertengkar akhirnya seorang Mesir dibunuh. Akhirnya keluarga dari yang orang Mesir ini ingin membalas harus dibunuh juga orang yang bunuh ini. Akhirnya mereka dirayu, dirayu. Ya tolong selamatkan nanti kita bayar. Ditawar minta 1 juta real akhirnya, Kalau enggak salah jatuhnya 7 juta real baru mereka rela. Akhirnya baru bayar 7 juta real baru di, dimaafkan. Dimaafkan. Ini hak mereka. Hak mereka. Masalah sabar itu masalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala, masalah hatinya. Tapi Allah memberi kesempatan bagi dia Untuk menuntut ya. Entah dengan dibunuh orang ini Atau dengan misalnya dengan dengan harta Kejadian yang ada juga seperti di tempat saya tinggal di Madinah Ada seorang tiba-tiba badui kayak mendadak Dari Taif Kenapa? Anaknya dibunuh oleh seorang dari Sudan Akhirnya Dituntut Sudan ini untuk dibunuh Dia menuntut uang Akhirnya Alhamdulillah Amir Taif memberi uang berapa juta real Akhirnya sekarang kaya punya tempat dagang macam-macam, gara-gara anaknya meninggal dunia. Ada kejadian yang terakhir yang saya dengar tadi, seorang uh, disyaratkan untuk dimaafkan dengan syarat hafal Qur'an. Ini syarat yang bagus menurut saya, Karena ingat tadi Allah mengatakan Faman afalu aslaha. barang saya memaafkan dan apa memberperbaiki. Ya mungkin anak dia melihat orang yang bunuh anak ini orang yang nakal kalau saya bebaskan begitu saja dia akan bermudah-mudah untuk membunuh yang lain. Oleh karenanya, kalau saya bunuh dia pun Kasihan, oleh kerana Isa persyaratkan dia harus hafal Quran dengan harapan dia bisa berubah ini luar biasa kesabaran sang ayah ya bayangkan anaknya meninggal dia maafkan dan syaratnya sangat indah dia inginkan kebaikan bagi si pembunuh ini kan luar biasa ya. ya bukan dia bahkan inginkan kebaikan bagi si si pembunuh ini jarang jarang ada di dunia seperti ini. ini luar biasa ini tidak tidak tidak bertentangan dengan kesabaran tidak jadi masalah. Iya. Ya, kita betul-betul kita diuji generiknya boleh. Apa? Ya, karena kalau diberi ujian di bawah batas, tidak eh, apa, apa. Itu sudah jelas. Tidak perlu minta pun eh, Allah akan kasih. Allah mengatakanlah, yuqalifullahun nafsaninabas. Tapian mintan, tidak apa. -apa ya. ya kita tidak ingin dibebani dengan ujian yang apa, yang berat. Tapi Allah tahu. Allah jika membebankan ujian kepada seorang orang ini, jika dihadapi dengan sahabat dia pasti bisa menerima. Allah tidak akan membari dengan ujian yang di luar kemampuan kita. enggak Jika kita menghadapi dengan apa? Dengan kesabaran. Tidak apa-apa kalau kita ingin <tuh> agar apa namanya tidak diuji dengan ujian yang di luar kemampuan kita. <tuh> <tuh> Wala tahmil alayna isran kama hamaltu'lathina minqabrina. Kata Allah mereka berdoa, Ya Allah, janganlah kau buangkan kepada kami dengan ujian yang berat yang pernah kau pikulkan kepada umat-umat terdahulu. Ini diantara doanya orang-orang yang ber beriman. Ya. Orang-orang dahulu ujiannya berat-berat Bayangkan, kalau umat Nabi Musa berbuat salah Disuruh bunuh, saling bunuh-bunuhan Untuk terima taubatnya, kita tidak mampu Umat Muhammad seperti itu jadi, Di antara doanya orang yang beriman Gimana Pak? Jadi, ada yang... jadi, kalau orang tidak diuji dalam satu tahun itu Itu tak bahaya juga Tidak bagusnya itu Tidak, <laughs> <laughs> jadi begini, ujian itu Tidak mesti tidak mesti barang hilang Ujian banyak, kita tidak tahu Ujian itu bermodal. Saya pernah tadi sama katanya ujian itu banyak. Ada orang diuji dengan istrinya, orang diuji dengan anaknya, berdada dengan hartanya, mendidik bagaimana mendidik anaknya, diuji dengan mertuanya, diuji dengan kakaknya, diuji dengan majikannya, diuji banyak ujian. Kita tidak, kita tetap yang penting kita berusaha Husnutan kepada Allah dan kita berusaha banyak beribadah. Ya. Bisa jadi Allah mengujinya tahun kelima, tidak mesti tahun pertama. Nabi Yusuf Alaihissalam bersama ayahnya lama dalam keadaan tenang. Kapan diuji? Setelah mulai dewasa baru di diuji. Jangan jangan kita suudzonuh saya enggak pernah sakit ya. Jangan jangan kita nih gimana ya? Kita suudzon kepada Allah. Kita jauhkan sifat suudzon tersebut tapi kita berusaha beribadah dan perbaiki diri. Mungkin dalam diri jangan-jangan saya mungkin tapi jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suudzon suudzon pada diri kita, tatkala kita suudzon pada diri kita, kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian pasti datang tidak mungkin dihindari. Pasti diuji. Tidak ada orang beriman tidak diuji. Semuanya pasti diuji. Seluruh para nabi saja diuji apalagi kita. Ini ada pertanyaan, Ustadz bagaimana cara mengaplikasikan sabar atas kesaliman atasan kita, direktur misalnya. Apakah kita nurut saja dengan terus berdoa atau melawannya mengingat gaji kita nggak distorkan dengan karyawan baru, tidak distarakan dengan karyawan baru? Ya bersabar bersabar bisa dengan berusaha ya. Seorang tadkala didolimi oleh seorang direktur berusaha dia tentu dengan cara-cara yang apa? dengan cara-cara yang sesuai dengan prosedur ya. Enggak jadi masalah ini tidak tidak melawan dengan kesabaran. Dia menuntut hak. Orang menuntut hak tidak dikatakan tidak bersabar. Boleh dia menuntut hak, ya, tapi dengan cara bukan kemudian dia mukul sediaturnya, kemudian dia bunuh dia dia enggak sabar. Tapi dia bersabar dengan kedzaliman tadi dengan berusaha memperbaiki kedzaliman tadi. Jangan sampai dia membiarkan kedzaliman tadi dengan prosedur yang yang benar. Mungkin sampai di sini saja. Ibu-ibu enggak -ibu, ada pertanyaan? Hah? sabar kepada pemarah tapi tolong curhat kurih. Hah, curhat. Jadi curhat, curhat berkeluh ke saya. Uh, curhat yang paling bagus curhat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana para nabi di antaranya Nabi Yakub Dia mengatakan inna ma ashku wa huzni ila Sungguhnya aku mengeluhkan kesedihanku dan kegundah gulana kegundah apa ke kegelisahanku ke kepada Allah Subhanahu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan al-bah bath al itu dalam bahasa Arab artinya penyiaran penyebaran seorang terkena musibah kegelisahan dia berusaha menyalurkan curhat karena meringankan apa beban tapi seorang berusaha yang pertama kali dicurhatkan adalah kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak tidak berentangan dengan kesabaran contohnya Nabi Ayub Alaihissalam dia mengatakan ini masan masanid wa anta khairul khairul rahimin dia mengatakan ya Allah saya terkena penyakit terkena kemudaratan dan engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Ya, akhirnya Allah menghilangkan penyakitnya. Allah mengatakan innawajadnahusabiran. Baik mendapati si Ayub Nabi Al Ayub alaihi salam ini orang yang sabar. Ternyata keluh dia terhadap Allah itu tidak berentangan dengan kesabaran. Yang jadi masalah kalau kita berkeluh kepada orang lain. Seakan-akan kita protes tentang takdir Allah. Jadi kita mengeluhkan Allah sama manusia. Seakan kita bilang kenapa Allah bikin saya miskin. <laughs> kita ngelapornya sama siapa? <laughs> Manusia. Jadi orang yang berkeluh kesah kepada orang lain, dia mengeluhkan Allah kepada orang. Harusnya dia mengeluhkan orang kepada Allah, bukan atau mengeluhkan kesalannya kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah kepada orang orang lain. Tetapi para Allah mengatakan boleh seorang ya menyampaikan keluh kesahnya kepada orang yang diharapkan bisa mem membantu. Namun bukan ada protes kepada takdir Allah, bukan. Dia tahu ini musibah dari Allah, tapi dia ingin tidak Allah tidak mengatakan kalau kamu sakit jangan berobat. Nak Rasulullah mengatakan tak ada waibadah Allah. Ya berobatlah kalian ya hamba Allah, wala tadawajil haram jangan berobat dengan yang haram. Orang yang sakit boleh ke dokter, berkeluh kesah, ini saya sakit, boleh enggak? <laughs> nah, kalau kau boleh berkeluh kesah gimana? Kamu sakit enggak? Terus ngapa yang ke sini? Enggak <laughs> apa-apa. <laughs> orang ke dokter ya berkeluh kesah saya sakit ini sakit, tapi hatinya tetap ridho dengan apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda, itu kembali kepada hati kita tak tatkala curhat kepada orang lain benar-benar dalam rangka untuk mencari solusi dari dia ataukah protes dengan apa? Terhadap Allah. Itu yang tawanya Allah Subhanahu Mata -mata. Kalau dalam langkah mencari solusi dari orang lain Tidak jadi masalah Tidak ya, jadi masalah untuk mendapat, apa -apa? Ya tidak apa-apa yang menurut kita Jadi Kita minta tolong nasihati saya apa. -apa. Terakhirnya Ustaz apakah benar sabar itu ada batasnya Yang jelas bahwasannya sabar tidak ada batasnya Barang siapa kapan dia berhenti dari sabarnya Berhenti pula pahalanya ya. Dia harus bersabar terus hidup Perlu dengan nama kesabaran Ya Kesabaran yang benar sebagaimana tadi kita jelaskan kapan seorang berhenti dari sabarnya kemudian marah ngamuk-ngamuk, Berhenti bertibur apa bahalanya? Bahkan bisa jadi berbalik menjadi dosa tatkala dia menunjukkan ada protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa Demikian saja eh baik bisa saya sampaikan pada kesempatan ini semoga Allah Subhanahu wa menjadikan kita orang yang bersabar dan semoga Allah Subhanahu wa masukkan kita ke dalam surganya kelak. Ya uh, adana Allah uh, a uh, jemaahain alhamdulillahirabbil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh